Але оскільки мої переживання не настільки глибокі, я особливо не хвилювався. До того ж, не минуло і тижня після цієї трагічної події, як Бінго вже знову радісно метушився, мов дика газель. Ніхто так швидко не оговтується після невдач, як Бінго. Його можна збити з ніг, але нокаутувати неможливо. Поки він обертається навколо чергової пасії, він сумує і зітхає з усією душею, але як тільки отримує відмову і дама серця просить його, як особисту послугу, дати їй спокій, він незабаром знову безтурботно насвистує, ніби нічого й не сталося. Мені доводилося спостерігати це не раз і не два, тож можете мені повірити. Тому я через бінго особливо не переймався. Та якщо бути чесним, то із жодного іншого приводу. Загалом тоді в мене був чудовий настрій. Усе складалося якнайкраще. У трьох забігах коні, на яких я поставив пристойні суми, прийшли до фінішу першими, замість того, щоб зупинитися всередині дистанції, як вони зазвичай роблять, коли я роблю на них ставки – Додам до цього, що погода, як і раніше, була на висоті. Мої нові шкарпетки загал визнав саме те. І на завершення тітка Агата поїхала до Франції і принаймні на найближчі півтора місяця не буде мене виховувати. А ті, хто знайомий з тіткою Агатою, погодяться зі мною, що вже одне це невимовне щастя. Тому Приймаючи ранкову ванну, я раптом з особливою гостротою відчув, що в цілому світі немає нічого, що могло б зіпсувати мені настрій. І, орудуючи губкою, заспівав, мов Соловей. Мені здавалося, що все позитивно на краще в цьому найкращому зі світів. Але ви помічали, що занадто добре в житті довго не триває. Тільки розслабишся в блаженстві, і тут же отримаєш удар. Не встиг я витертися, одягнутися і зайти до вітальні, як ось воно почалося. На камінній полиці лежав лист від тітки Агати. «О, господи!» – просто гнав я, коли прочитав його. «Сер?» – перепитав Живс. Він нечутно займався справами в глибині кімнати. «Це від тітки Агати, Дживсе!» Від місіс Грексон Так, сер Ви б не відгукувались так байдуже Якби знали, що вона пише Сказав я з гірким сміхом Прокляття впало на наші голови, дживсе Вона хоче, щоб я приїхав до неї В, як би там цей чортів курорт називався У Ровіль-Сюрмер, о господи Гадаю, мені слід почати складати речі, сер «Боюся, що так». Дуже важко пояснити людям, незнайомим з тіткою Агатою, яким чином їй вдалося отримати наді мною таку владу. Я від неї не залежу ні фінансово, ні в жодному іншому сенсі, але такий уже у неї характер. Ще коли я був зовсім маленьким, і пізніше, коли пішов до школи, тітці варто було лише звести брову, і я виконував усе, що вона вимагала. І досі не вийшов з-під її впливу. У нашій родині люди переважно високі. Тітка-гата має 5 футів 9 дюймів зросту. А ніс, сиве волосся, загальне враження доволі значне. Як би там не було, мені навіть на думку не спало відмовитися під будь-яким слушним приводом. Якщо вона сказала їхати в ровіль, то нічого не залишалося, як послати за квитками. І як ви гадаєте, у чому справа Дживсе, навіщо я їй знадобився? Важко сказати, сер. Ну що ж тут скажеш? Єдиною примарною втіхою для мене був блакитний промінь надії серед чорних хмар. У Равілі я зможу продемонструвати пояс, який купив півроку тому, але жодного разу не наважився вдягнути Це широкий пояс на кшталт шарфа, який носять замість жилета, обмотуючи навколо талії Досі я не зміг наважитися вийти в ньому на люди, бо знав, що Дживс буде незадоволений Кушак був досить яскравого малинового кольору але я сподівався, що в такому місці як Ровіль, де життя вирує, цей малиновий пояс пройде непоміченим.